Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wa salamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walaha bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma annimna ma yanfa'una wa anfa'ana bima'anlamtana wa وَجَعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَبَعْدُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تعالى وبركاته وَبَرَكَاتُهُ يَنْسِي مَوْلَاكَ تُونَ إمام بونسي bagi surau, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan muslimin muslimat. Tambahumailah sama-sama kita majadikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taslimah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini kita bersua kembali setelah mana kita bercuti panjang untuk memberi ruang kita mengisi Hidup kita dengan beribadat pada bulan Ramadhan. Moga-moga dengan bulan Syawal dan kita masih lagi berada pada saat kita menyambut Aidilfitri yang mubarak. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan minallah Aidi na walfa wa kulu amin wa antum b khairin. Moga dengan segala amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadhan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala agar ia menjadi suatu pembela kita pada hari kiamat hari di mana tidak ada pembelaan yang dapat membantu kita melainkan dengan segala amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi tuan-tuan dan perempuan sebagai mukadimah kepada topik yang nak kita bicarakan 30 tanda-tanda orang munafik dalam risalah kecil yang ada di tangan saya pada malam ini saya suka untuk mengingatkan diri saya dan kita semua berakhirnya Ramadan bukanlah bererti Segala apa yang telah kita lakukan Kalau dalam bahasa orang sekarang dia sebut all out Segala kesungguhan yang kita lakukan itu Segala daya dan upaya yang telah kita lakukan itu Ianya akan berakhir semata-mata di dalam bulan Ramadan sahaja Ianya tidak Akan tetapi Bulan Ramadan sebagai momentum kepada kita Untuk Menjadikan diri kita insan yang istiqamah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana target kita tuan-tuan adalah al-usul. Satu istilah yang saya tak pasti tuan-tuan pernah dengar ke ataupun tak pernah dengar. Tetapi istilah ini adalah satu istilah yang digunakan di dalam ilmu tasawuf dan ia cukup penting di dalam kehidupan kita apa maksud usul usul ini maknanya sampai saya dulu mengajar bahasa Arab sebelum masjid surau tuan tuan dirobohkan di hujung sana ada lagi anak anak murid saya yang yang apa belajar bahasa Arab daripada wasala yasilu usulan maknanya sampai yakni bersambung apa maksud bersambung maknanya amalan kita ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia tidak tergantung dalam arti kata lain, kita punya akaun kita itu kosong. Hari ini tuan, -tuan kalau dalam bahasa mudahnya, kita ada duit, kita simpan di mana-mana bank pada hari ini dan kita boleh monitor akaun kita daripada jauh, maya sahaja. Tuan-tuan, daftarkan internet banking, boleh tengok berapa duit kita dalam bank bulan depan berapa, bulan ni berapa tapi zaman dulu tak ada zaman saya kecil-kecil dulu nak cek duit, nak kena bawa buku pergi dekat bank beratur dan zaman ibu dan ayah kita sebelum daripada itu kalau bekerja, mana dapat gaji masuk dekat bank, kena pergi beratur siapa yang tentera dia tahulah pergi beratur untuk nak ambil gaji dekat berat tentera andaian yang cukup mudah tuan-tuan apa? seandainya satu hari kita buka account kita maknanya tuan-tuan balik malam ni buka tengok dekat internet banking tengok-tengok semalam ada 15 ribu malam ni buka tengok kosong apa jawapannya? confirm tuan, -tuan kena skema. kan <ganti> ada jembalang mana yang rembat duit kita di pertengahan jalan waktu itu apa jadi pada kita? Separu gila kita tulis dekat Facebook mengadu dekat Facebook dia tak mengadu kat Allah tapi mengadu kat Facebook dulu tu penyakit manusia hari ni kan <ganti> mengadu dekat manusia tak mengadu kepada Allah. Jadi bila kita lupa Allah, sampai tak sampai kita dengan Allah, wusul itu tidak sampai. Maksud saya apa? Kita tak nak nanti dengan segala amal ibadat yang kita lakukan ini di akhirat besok. Kita tak boleh monitor di dunia tak boleh nak monitor amalan kita itu berapa banyak hanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh nak monitor. Tetapi keyakinan kita Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menggagalkan sedikit pun amalan yang kita lakukan. Melainkan di sana telah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan kita. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala kasih dan sayang kepada hambanya. Tapi takut-takut boleh berlaku. Apabila amalan ini kosong. Di antara perkara yang boleh mencegah, yani yang boleh menyebabkan amalan kita ini kosong tuan-tuan adalah apa yang dinamakan pengarang dalam kitab ini, iaitulah sifat munafiq yang kita tak sedar. Baik itu Al-Imamul Bukhari, rahimahullahu ta'ala, tulis di dalam topik hadis yang dia kemukakan dalam kitab Sahih Bukhari, bak pada menyatakan, orang yang kehilangan amalan dia wah wala ya tanpa dia sedar. Sebab apa? Sebab dia duk rasa dia buat amalan banyak. Bulan Ramadan kan selepas Ramadan ni Tetapi dia tidak boleh nak mengikis daripada jiwanya sifat-sifat mazmumah yang ditulis oleh pengarang kita dalam buku ini 30 sifat-sifat munafik yang akan kita perincikan insya-Allah satu persatu secara ringkas kerana buku ini nipis sahaja. Jadi tuan-tuan, daripada sudut itulah yang akan menyebabkan amalan kita ini jadi dia jadi tak sampai. Sebab itu orang tasawuf, dia cukup penting benda ni. Kalau belajar kitab tasawuf, kalau dia ajarkan di tempat tuan-tuan. Bukan kita nak-nak jadi diri kita sebagai ahli sufi, tidak. Tetapi kita mempelajari amalan tasawuf itu untuk senantiasa membersih, menyucikan jiwa kita. Agar kita memahami ending kita itu di mana. Saya dan tuan-tuan, kehidupan kita akan berakhir dengan kematian dan kematian bukanlah kesudahan di dalam penamat hidup kita. Kita ada alam lain lagi. Sehingga kita dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu masing-masing akan menerima jazak masing-masing. Faman utiya kitabahu biyaminihi barang siapa yang kata Allah taala dia dapat amal ibadat dia, amalan dia. Yakni سجيل عملان dia dengan tangan kanan apa jadi? Maka dialah di kalangan orang yang berjaya Jadi dalam kehidupan kita pada hari ini Kalau dalam istilah Ulamak tasawuf ini Satu benda yang saya rasa perlu Untuk saya sebut kepada tuan-tuan Sebagai ingatan pada diri saya Satu istilah yang dinamakan pada mereka Dinamakan sebagai warid Wirit saya tahu tuan-tuan faham Kan? Siapa tak tahu warid semua tahu Wirid ambil tasbih lepas bayang Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah Tapi ada satu lagi istilah Yang namanya istilah sebagai Warid Tentuan spelling, W-I-R-I-D Itu nama dia, Wirid Kalau W-A-R-I-D, itu nama dia Warid Apa beza diantara Wirid dengan Warid Wirid ini adalah amalan Yang mengingat, yang mendekatkan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sama ada Zikir, kan? Sama ada solat, kan? Semua ini masuk di dalam wirit. Tapi ada satu benda di dalam kehidupan kita yang Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mengingatkan kepada kita, memberikan kepada kita satu signal. Dia adalah ibarat handset yang ada pada tangan tuan-tuan dan puan pada malam ini. Mungkin kita duduk sekarang. Saya duduk sekarang. Handset saya saya silentkan. Tapi signal masuk tak? Signal masuk. Beep ada. Dia akan bergerak. Vibrate itu akan Kalau tuan-tuan tak silentkan, Tak twist kepada mood silent. Handset akan berbunyi. Berbunyi handset tu apa? Itu menandakan panggilan masuk. Respon tuan, tuan apabila handset berbunyi apa? Confirm kita akan ambil handset. Kalau kita apa apa ada buat salah dengan orang ke? Alung cari kita ke, kita angkat. Tengok, nombor ni tak angkat lah. Alung cari aku. Tapi biasanya kita akan angkat. Begitu juga bila handset kita vibrate. Kita pun tengok, oh ada mesej penting. Kita buka, kita tengok. Mesej ke, ataupun angkat. Ini namanya warid di dalam istilah. Iaitu satu signal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita daripada semasa ke semasa. Untuk nak menyedarkan kita terkadang... Kita tergelincir Daripada landasan tuan-tuan Bila mana kita tergelincir Daripada landasan Di dalam kehidupan kita pada hari ini Maka warid inilah Yang akan memberi signal Untuk memahamkan kepada kita Kita ini dalam hidup kita sebenarnya kita apa Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan kita terlampau lekerah kepada dunia Ingat Sama kepada akhirat Nak makan-makan, musim raya, nak pergi beraya-beraya tapi majlis ilmu adalah untuk nak menyambungkan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh. Dan dan begitulah juga amalan-amalan yang lain. Sebab itu Ibn Anta'illah Al-Sakandari. Apa dia kata? Dia kata, Jadikan diri kamu seperti mana binatang yang kamu tunggang. Daman dulu lah. Daman dulu lah naik kuda, naik unta. Apa berlaku? Setiap kali kamu menyimpang dari jalan, binatang yang kamu tunggang ini tergelincir daripada landasan. Yakni dia lari, pergi ke tebing ataupun jatuh daripada jalan sasaran itu tadi. Apa dia buat? Darabtaha, kamu akan memukul binatang tersebut. Farajaat. Lalu apabila binatang tersebut kena sembat, kena pukulan, dia akan balik-balik naik atas batas sehinggalah boleh sampai ke mana? Ke tempat yang kita nak tuju. Jadi Kita duduk di dalam rumah Allah Tuan-tuan Dalam majlis ilmu Ini sebenarnya Tujuan majlis ilmu Tidak lain dan tidak bukan Bukan di dalam majlis ilmu ini Untuk kita mencela orang Kita mencari kesilapan orang Ataupun Orang hari ini suka Buat lawak bodoh man. Kalau dia dengar Dia mari ustaz tak lawak langsung Tak sonok langsung Ustaz dia mengajar Kan Itu apa itu adalah satu fikiran ataupun satu benda yang orang tidak memahami yang saya cerita kepada tuan-tuan tadi. Gaya kita, tujuan kita adalah untuk apa? Untuk kita sampai, untuk kita bersambung. Ia ni ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu tidak berlaku, apa jadi? Sia-sia sahaja amalan kita. Dan inilah yang dinamakan oleh para ulama sebagai warid tadi. Signal itu tadi mengingatkan kepada kita, oh engkau ni dah melencong jauh ni, cepat balik-balik, naik balik ke atas. Kalau Ibn Athaillah Iskandari buat contoh dulu menggunakan binatang macam kita buat kereta tuan-tuan, contoh buat kereta mengantuk, tergelincir pergi tepi jalan. Bila kita sedar takkan kita nak terus juga masuk ke dalam longkang. Terpeluk masuk dalam longkang tentu kita sedar kan. Kalau gagah tak boleh juga nak apa kita tidur, terlelap sekejap, tidur sekejap 1 dua 2 minit, 10 minit. Sedar kita bawa. Tetapi kalau kita meneruskan perjalanan dalam keadaan kita mengantuk apa jadi? Confirm kita tidak akan sampai kepada sasaran yang nak kita tuju. Jadi disinilah pentingnya apabila kita berbicara dalam persoalan majlis ilmu dan sebagainya untuk saling mengingat antara satu sama lain. Saya buat contoh mudah tuan-tuan semalam saya pergi solat Jumaat nak subih kereta. Jadi nak subih kereta jauh terpaksa pergi ke Balakong. Singgah solat Jumaat, janji pukul 2.00 ni selepas solat Jumaat nak subih kereta. Kalau saya bergerak di sini mungkin ambil masa perjalanan lambang. Takut apa queue kita dipotong oleh orang. Pergi surat Jumaat dekat masjid Taming Jaya. Tuan-tuan pernah pergi dekat masjid sebelah kanan kan. Jadi masjid tu besar. Tapi problem besar dia apabila nak keluar daripada masjid. Nak naik ke jalan besar dekat situ kacau. Jam lebih teruk daripada hubungan raya lagi. Apa berlaku? Saya nak keluarkan kereta saya janji buku dua nak bagi servis. Saya sangkut stuck dekat situ. Tak ada kereta yang bagi laluan untuk saya nak masuk ke lorong apa lorong yang sebelah kiri. Untuk saya ambil apa nama ke sebelah sana jalan. Tak ada. Yang orang yang nak masuk ke kiri okey yang nak pergi ke kanan semua stuck. Kereta lepas saya lepas, kereta saya stuck dekat situ. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan seorang hamba Allah Cina Orang kita ni buat bodoh kan? Dia jalan-jalan lepas-lepas Seorang hamba Allah Cina Dia tengok bila kereta nak keluar daripada masjid semua Pak-pak lebay apa semua kan Balik keluar daripada masjid Tak boleh nak keluar jalan Sebab selang tak sampai dalam 20-30 meter Dekat situ dah traffic light Apa dia buat? Dia stopkan kereta dia Dia stopkan kereta dia Bagi laluan untuk saya keluar Dan rakan-rakan yang duduk kat belakang Boleh keluar Boleh Pak lima majlis kereta Sementara lah kerja kami kan jadi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala pertontonkan kepada kita benda-benda yang macam ini inilah yang dinamakan sebagai warid bagi orang yang dia ingin mengambil i'tibar di dalam hidup dia. Apa i'tibar dia? Siap kadang terkata, apalah akhlak, apakalah sifat kita orang yang beriman kepada Allah taala sampai kita orang beriman tak boleh buat macam ni Allah taala hantar mai orang tak beriman untuk nak membantu kita nak menyelesaikan keadaan yang sedemikian. Mana Maknanya Bang Terkadang kita bangsa ataupun seagama dengan kita, kita lebih mementingkan diri kita. Signal itu bila berlaku untuk memberikan kepada kita satu pengajaran, aku perlu merendahkan diri aku. Terkadang ada masanya untuk bantu orang lain. Kalau, kalau kita bincang dalam dalam konteks kita ini sama-sama hamba Allah SWT yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengubah daya fikir kita cara fikir kita bahawa kita patut jadi seorang yang lebih berakhlak. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis Nabi kata ad husnul khuluq. Agama itu kata Nabi adalah husnul khuluq, akhlak yang terpuji. Faman zada alayka khuluqah, barang siapa yang memperlihatkan kepada kamu Memberikan kepada kamu satu contoh yang baik. Walaupun orang ini bukan Islam sekalipun. zada Sebenarnya kata Rasulullah orang inilah yang telah menunjukkan kepada kamu tentang agama kamu. Kalau kita memahami persoalan ini tuan-tuan. Walaupun hakikatnya saudara kita adalah seagama dengan kita. Tapi tidak ada salahnya apabila orang yang tak ada agama sekalipun tetapi mempertuntunkan kepada kita satu akhlak kita wajib pelajari daripada diri dia. Satu kes lain saya balik kampung musim raya. Depan nak nak keluar Jumaat rumah saya rumah-rumah kampung tu dengan dengan masjid lebih kurang dalam 400 meter 350 meter. Jadi saya nak keluar Jumaat ada seorang hamba Allah dia berjalan depan rumah saya depan rumah saya ni sini depan tu jalan besar. Dia berjalan kaki pergi ke masjid datang orang berhenti motor nak nak nak tumpang kat denek motor dia tak mau naik dua biji motor orang nak tumpangkan dia, dia tak mau naik lalu saya buat kata oh mungkin barangkali motor kot saya buat kata saya keluar daripada rumah jadi tengok dia berjalan saya pun ajak dia naik kereta mungkin dia tengok kereta saya baru kot dia pun naik kereta saya pergi tapi waritnya di mana tuan-tuan yang nama signal itu dekat mana saya tanya pak abang, abang apa jalan kaki orang ajak naik motor tak nak naik dia kata saya motor ada di rumah Kereta ada di rumah Tapi saya datang jalan kaki ni Kadang-kadang kata dia musim raya ni orang balik kampung Ramai Saya nak nak cubalah nak kutip Paku kalau mungkin yang ada di tepi jalan Semua kesian dekat orang Orang balik musim raya ni Esok kereta pancit dan sebagainya Saya dalam hati kata Ada juga manusia yang macam ni Yang saya langsung tak pernah terfikir Ikutlah kata kita semua hidup nak berjalan kaki pergi Tak ada langsung saya lah tuan, tuan saya tak pastilah. Dengan kemudahan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Tapi nak memikir ke arah apa yang kita pelajar di dalam masjid ini. Yang yang usah-usah kita duduk cerita. Apa nama? Al-iman. Iman itu lebih daripada 70 cabang, Nabi kata. A'laha. Cabang yang paling tinggi daripada dia. Syahadatu alla ilaha illallah. Iaitulah akidah kita. Syahadah kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa adnaha yang paling ringan yang Nabi kata apa dia? Tonton semua tahu. Antumi tal adha tariq, kamu membuang sesuatu yang mungkin boleh mengangu lalu lalang jalan orang, satu paku yang kita buang daripada jalan. Itu juga adalah sebahagian daripada iman. Jadi benar-benar yang macam inilah yang dinamakan oleh ulama sebagai apa? Sebagai warid signal untuk nak mengembalikan kita sebenarnya di mana di atas landa untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inma awrada alaykal warida liyatasallamak min yadi al-aghyar wa yuharriraka min Dalam hikam Ibnu Athaillah disebut. Kata dia Allah Taala mendatangkan kepada kamu benda-benda yang namanya yang signal-signal ini tujuannya apa? Liyatasallamak min yadi al Untuk Allah Taala selamatkan kamu daripada kamu diperkudakan. Oleh benda yang selain daripada Allah. Apabila benda selain daripada Allah tuan-tuan. Kita diperkudakan dengan wang ringgit kita. Setiap bulan gaji kita dapat bagaimana? Bayar rumah, bayar kereta. Sekadang duit raya nak pun kita rembat tak cukup kan. Terpaksa. Jadi Allah Ta'ala berikan signal ini. Jangan kita jadikan hamba kepada kebendaan. Sebenarnya siapa kita? Kita adalah hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata dia li ta sallama kam min yadil aghyar untuk Allah taala selamatkan kita daripada lingkungan yang menghalang kita yang menjadi hambatan kepada kita untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang Allah taala pilih duduk kat sini alhamdulillah lah. Tapi cuba tengok berapa ramai jumaah kita bulan puasa ada sekarang tak ada. Walaupun kita tidak suzon kepada mereka, yakni tak tidak berburuk sangka kepada mereka. Tapi kita kena banyak bersyukur. Sebab Allah Taala bagi signal kepada kita dan kita tahu tugas kita, kita dapat membebaskan diri kita daripada cengkaman. Mungkin tuan-tuan wala -tuan ni ada rumah terbuka, tapi gadaikan rumah terbuka untuk apa? Untuk duduk dalam rumah Allah, dapatkan sedikit ilmu. Jadi neraca ilmu ini besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang tuan, tuan dapat walaupun sedikit sahaja. Kenapa? Karena kita telah berjaya membebaskan diri kita daripada cengkaman hawa nafsu kita daripada kita menjadi hamba kepada apa yang Nabi sebut Ta'isa abdu dinar wadda Nabi kata Ta'isa yang buruk balasannya bagi orang yang menjadi hamba kepada wang ringgit dia. Kalau bekerja tak ada masa langsung nak beribadat, confirm orang ini dah diperkudakan oleh dunia. Maka dia tak akan nampak, tak akan melihat akhirat itu di hadapan dia. Saya ingat Arwah itu saya dulu hantar Saya masuk pondok Waktu itu saya umur Habis dah jenam 13 tahun Hantar masuk pondok Pesanan yang dia pesan kat saya Sampai hari ini Masih melekat dalam kepala Apa dia kata? Dia kata Engkau besok Baju Basuh sendiri Kain basuh sendiri Jangan jadi jadikan diri engkau itu Hamba kepada kain baju Tentang faham tak apa dia hamba kepada kain baju Anak kita duduk di rumah baju sahabat basuh. Tentu ada mate-mate basuh. Isteri kita basuh. Tapi kalau dia nak basuh sendiri ada. Mampu dia tak basuh. Bila tu saya kata engkau pergi masuk pondok besok. Jangan jadi hamba kepada kain baju. Masuk apa? Maknanya baju kalau kotor. Hari tu kita boleh basuh selai-selai terus kita basuh. Jangan simpan. Tapi memang saya menjadi hamba kepada kain baju. Baju seminggu tak basuh. Simpan buku dalam timbok kan. Kedam dalam timbok. Orang lima meriah. Timbal ni aku nak pakai juga. Dia tuang baju kita. Basuh suhu dia. Kita terpaksa cari pula timbal lain. Sampai kesudah. Menjadi hamba kepada kain baju kita. Itu waktu itu. Jadi bila, bila benar ini berkembang. Kita pula dapat duit. Jadi hamba pada duit pula. Ligan benda lain pula. Jadi hamba kepada apa yang kita cari. Tidak ada kesudahannya. Tetapi kalau kita meletakkan diri kita tuan-tuan. Yang, yang saya sebut tadi. Selamat. Daripada hambatan dunia ini, paling tidak kita tahu perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walihariraka minarikil asar dan Allah Taala nak membebaskan kamu sebenarnya daripada apa? Asar benda yang selain daripada Allah. Tak salah apa benda tersebut berada di sekeliling kita. Terkadang maaf cakaplah anak dan isteri kita pun terkadang tentuan menjadi hambatan besar kepada kita untuk apa? Untuk memudahkan perjalanan kita menuju kepada Allah. Berarti Imam Nawawi tak kahwin. Kau tu tak tahu Imam Nawawi tak kahwin. Imam Nawawi tak kahwin. Tapi apa yang dia tinggal kepada kita? Kitab-kitab dia yang kita baca. Riyadu Salihin, Al-Alkar. Macam-macam segala sikap. Kitab-kitab yang dia tinggal kepada kita. Ini adalah disebabkan dia dapat membebaskan diri dia daripada hambatan yang berada di sekeliling dia dan dia boleh menulis. Umur pun tak panjang. 40 tahun lebih ya. Tapi apa hasil dia? Bila sebut nama Imam Nawawi. Tak ada mana-mana ulama' di dunia. Ataupun mazhab lain. Yang akan membangkang. Satu pendapat. Satu rumusan yang dikemukakan oleh Al-Imamul Nawawi. Walaupun dia berada dalam mazhab kita. Mazhab al Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana kewibawaan yang ada pada Imam Al-Nawawi. Dan kemampuan diri dia. Dapat membebaskan diri dia daripada apa? Daripada runtunan Daripada bebanan Yang boleh menghalang dia untuk sampai Kepada Allah SWT Eh panjang pula mukaddimah Baik Orang-orang munafik Mukaddimah Dulu kita dah baca uh, Saya rasa kita saya dah sentuh berkaitan dengan Mukaddimah kepada penterjemah Malam ni kita masuk kepada mukaddimah Pengarang kitab ini Kata dia di antara ciri yang menonjol pada orang-orang mukmin adalah adanya kecenderungan untuk selalu menilik dirinya dan melakukan introspeksi yakni muhasabah dari satu waktu ke waktu sebagaimana Amirul Mu'minin Umar radhiyallahu taala meninggalkan wasiat Apa kata Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil'ardil akbar kata Saidina Umar perhitunglah diri kamu sebelum kamu diperhitungkan dan timbanglah diri kamu sebelum kamu ditimbangkan serta bersiap-siaplah untuk hari pembalasan akbar yakni hari kiamat juga di dalam poin yang kita sebut tadi muhasabatul nafsi yakni senantiasa menilai diri kita meletakkan diri kita di atas timbangan neraca ini adalah sifat akhlak yang diajar di dalam agama kita sepertimana kita sedia maklum Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayuhallazina amanuttaqullah wahai orang beriman takutlah kamu kepada Allah lepas tu bunyi apa wal tanzurun nafs apa nama wal tanzur nafsum ma qaddamat kata Allah Taala wahai orang yang beriman takutlah kamu kepada Allah dan senantiasalah seseorang itu melihat ma qaddamat apa yang telah dia persiapkan untuk masa depan dia masa depannya mana bukan untuk besok tuntuan kalau nak buat rumah terbuka malam ni sempat lagi nak pergi cari barang tetapi Ghadin itu maknanya hari kiamat kelak apakah persiapan kita persediaan kita yang telah kita siapkan untuk kita menuju ke alam sana. Jadi berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala dan firman Sayyidina dan apa apa kata-kata Sayyidina Umar ini muhasabatun nafsi kita senantiasa menilik Mengkoreksi diri kita ini tuan, tuan ini adalah salah satu benda yang amat dituntut di dalam agama. Untuk kita mencari kesilapan kita. Maka secara khusus kata dia. Nifak amali. Hipokrit dalam bentuk perbuatan. Telah merambat dalam masyarakat Islam. Bagaikan rambat api dalam pepohon kering. Iaitu ibarat api di dalam sekam. Dan telah masuk ke dalam hati manusia. Tanpa pernah disedari dengan demikian. Kita wajib senantiasa mengkoreksi nifak ini. Serta menutup rapat-rapat pintu. Agar tidak dapat menyusup dari celah mana pun Usaha itu tidaklah akan berhasil kecuali dengan mengetahui tanda-tanda nifak tersebut secara detail Sebab mengetahui hakikat musuh sangatlah membantu untuk bisa menyerang dan mengalahkannya Sungguh banyak nasnah syariat yang menuntun pandangan kita pada tanda-tanda nifak yang besar dan selalu dan seluruh nas tersebut mengharapkan kepada kita kewaspadaan seseorang muslim agar jangan satu pun daripada tanda-tanda yakni karakter-karakter munafik yang ingin pengarang sentuh di dalam buku ini tuan-tuan ada pada kita para pendahulu yakni salafus salih mereka adalah di kalangan umat yang amat takut kepada sifat munafik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 Mukadimah ni nak sebut apa pada kita? Jadi bila kita senantiasa mengkoreksi diri kita, menilai diri kita, buat satu benda tak kena, rezeki kita orang kata pepayah, tidak semudah seperti mana orang lain mendapat rezeki. maka kita kena buat koreksi diri kita, kena tengok, kena nilai diri kita apa di mana salah dan silap kita. Dan itulah yang namanya sebagai muhasabatun nafs. Tapi para sahabat tuan-tuan apabila mereka takut nifaq ini ataupun munafik ini kena kepada mereka. Munafik ini ada dua. Ada munafik yang namanya nifaq amali. Ada satu lagi namanya nifaq i'tiqadi. Yang namanya nifaq i'tiqadi itulah nifaq yang akan menjadikan seseorang itu masuk dalam neraka jahannam secara konfem. Sepertimana golongan munafik pada zaman Nabi. Sebab apa? Ini dinamakan sebagai nifak ya'tiqadi. Kerana mereka pada hakikatnya mereka tak terima Rasulullah. Tetapi pada zahirnya disebabkan terpaksa untuk nak duduk dalam masyarakat Madinah. Mereka mengaku Nabi sebagai Nabi. Tapi pada hakikatnya mereka tak pernah beriman dengan Nabi. Jadi yang namanya nifak ya'tiqadi ni tuan-tuan tak ada ke kita pada hari ni. Karena kalau ada nifak ya'tiqadi kepada kita, tempat kita bukan di sini. Tetapi tempat kita adalah di neraka Jahannam. Allah subhanahu wa taala apabila sebut, sabur jika jauhkan munafikun, kata Allah taala abul as-Sabur, kata Yakinlah. Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala abul as-Sabur, kamu, Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala abul as Allah taala abul as-Sabur, kata Allah taala abul as Allah Ta'ala dah beritahu dah yang kalau kita baca dalam sirah 2,000 lebih orang Lebih ataupun kurang di kalangan munafik yang ada di, di kalangan penduduk Madinah Sifat munafik mereka adalah munafik kategori mana? Kategori satu iaitulah lah ya'tiqadi Tapi para sahabat yang tak duduk dalam munafik ya'tiqadi ini mereka takut Seandainya sifat dari kalangan Abdullah bin Ubay dan kuncu-kuncunya ada kepada para sahabat sebab itu mereka bimbang benda ini ada pada mereka walaupun dia berada dalam kategori munafiq amali. Yang kita duk sebut ni, yang 30 kita nak bincang. Ini adalah munafiq, bukan i'atiqadi tetapi munafiq amali yang ada pada kita. Contoh apa? Nipu. Janji tak pernah tepat. Kaki masjid. Jadi ini namanya amali. Yang 30 yang akan kita senaraikan nanti. Sebab itu apabila Abdullah bin Ubay bin Salul mati Kan tu macam dalam kitab sirah Anak dia datang Minta baju Nabi Untuk dikafankan bapak dia Perjuangan Nabi Dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ni bukan sehari hari. Bermula daripada Seawal Nabi tiba di Madinah Sehinggalah berlakunya Fatuh Mekah Selepas daripada Fatuh Mekah Abdullah bin Ubay mati Pertembungan yang cukup lama Tapi Nabi pecat baju baginda bagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul untuk dikafankan mayat dia apabila dah dikafankan semua ke bumi, mereka juga datang jemput Nabi untuk menunaikan salat sedangkan innal munafiqina kidarkil asbali minal nar, ayat ini dah turun dah kepada Nabi, bulungan munafik ini berada di pantat yang paling bawah, di api neraka, tapi kenapa tuan-tuan Nabi Wasallam pergi menunaikan salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul kerana ayat tak turun. Ayat hanya turun setelah mana Rasulullah menunaikan salat jenazah kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Sebelum itu ayat tak turun. Kalau ayat itu turun sebelum daripada Rasulullah menunaikan salat tersebut sudah menjadi satu petanda besar Allah Ta'ala tidak benarkan Rasulullah untuk menunaikan salat kepada munafik dalam kategori Ya'qiqadi. Tuan-tuan jangan salah faham apabila turunnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala Allah Ta'ala kata wa, Wala tusalli ala ahadim minhum ma ta'abada Wahai Muhammad Jangan sekali-kali surpah daripada ini Kamu menunaikan solat. Siapa pun di kalangan mereka yang meninggal dunia Dan kata Allah Abada selama lamanya Wala taqum ala qabri Dan kamu juga wahai Muhammad Tidak layak untuk berdiri di atas kubur mereka dikebumikan Sampai kepada tahap itu Innahum kafaru billahi wa rasulih Sebenarnya kata Allah Ta'ala mereka ini kufur kepada Allah Dan kepada Rasulnya Yang mereka sembunyikan dalam hati mereka Itu sebenarnya adalah kekufuran Jadi Ayat ni turun bila? Lepas Rasulullah ada solat jenazah dah. Selepas daripada itu Nabi tidak menunaikan solat jenazah Seorang pun di kalangan munafik Yang berada dalam kategori nifat Ya'tiqadi ini tadi Sahabat bila tengok Nabi tak keluar solat jenazah Sahabat pun tak keluar Maklumkan kepada Rasulullah mereka tahu sama ada orang ini tidak beriman kepada Allah taala ataupun dia munafik dalam kategori satu yang saya sebut kepada tuan-tuan dan puan tadi. Jadi kita jangan salah faham kalau taulah kawan kita ada perangai munafik macam ni. Tuan membaca ayat Allah taala wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Tuan kata Allah taala kata jangan kamu sembahyang selama-lamanya siapa pun di kalangan mereka. Tentu buat keputusan aku kenai kawan ni munafik besar ni. Kan? Tak mau sembahyang jenazah dia. Apa jadi waktu itu? tak mengaji. Itu orang zoom mengaji, kan? Cerita dia tak ada dah yang namanya nifaq i'tiqadi itu zaman kita tak ada dah. Yang dok ada yang zaman kita ni kaki kelentong ah tu banyak. Kan? Kaki buat tai orang tu banyak, kaki kencing orang kat banyak. Kalau dia mati menjadi kewajipan kita dari sudut fardu kifayah. Karena sikap dia itu sahaja sikap munafik tapi akidah dia dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu dia masuk eh. Kan? Nah. No. Okay. Azan dulu ke, Mun? Mm. Azan dulu. Oh, bila engge Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar, Ashadu an la ilaha illa, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Aşhadu an Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe Wassalam. Baik tu ada satu penggan lagi sebelum saya um, nak tutupkan kuliah kita pada malam ini. Jadi berbalik kepada persoalan kenapa Sayyidina Umar setiap kali beliau berjumpa Huzaifah bin Al Yaman tanya kepada Huzaifah bin Al Yaman Asamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-munafiqin adakah Allah taala pernah nabi pernah menamakan aku ini kepada engkau? Karena Huzaifah bin Al Yaman ini adalah merupakan setiausaha sulit nabi. Segala rekod munafik ini yang yang kita sebut sama ada 2,000 kurang ataupun lebih Semua ada dalam tangan beliau Jadi yang yang kita maksudkan Di sini tuan-tuan adalah Kategori nifak ya'tiqadi Yang ini akidah mereka Karena Rasulullah amat berjaga benda ini Agar para sahabat tidak akan terjerumus Bersama-sama dengan Abdullah bin Ubay Dan juga kuncu-kuncunya Kenapa? Kalau mereka terlibat yang Allah Taala kata, istighfarlahum atau tidak istighfarlahum 70 mertaan, fala yang Ia Allahulahum. Sama ada kamu minta ampun kepada mereka, kata Allah Taala, ataupun tak minta ampun kepada mereka 70 kali, kamu minta ampun pun kepada mereka, fala yang Ia Allahulahum. Allah Taala tidak akan mengampun dosa yang mereka lakukan. Ini bahaya. Tapi yang saya nak bimbang apa? Takut, tempias, perangai munafik. Ada kali ini tadi ada pada di kalangan diri para sahabat sehingga disebut di dalam kitab sirah Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu apabila melihat Huzaifah bin Al Yaman pergi kalau ada kematian Huzaifah bin Al Yaman pergi barulah dia pergi kalau dia duk tengok ada kematian tiba-tiba dia potty-potty tengok tak ada Huzaifah bin Al Yaman ni tak ada confirm dia buat satu satu rumusan pada diri dia Kenapa kan nama golongan munafik ini ada dalam tangan Huzaifah? Apabila berlaku kematian, kenapa Huzaifah tak pergi? Lalu kata Saidina Umar, ketidakberadaan Abu apa nama Huzaifah bin Al-Yaman itu menandakan si mati ini kebarangkalian besar dia adalah di kalangan munafik i'tiqadi ya, Saidina Umar tak pergi. Nampaklah tuan-tuan. Jadi eh uh, khulasah dia, saudaraku kata pengarang Pembaca yang mulia, kepada anda akan kami sodorkan bentuk-bentuk karakter golongan munafik, dengan harapan anda dapat mengukur diri melalui telahan karakter-karakter tersebut. Lalu terhindarlah diri anda daripada sifat nifak dan riak sekecil apapun. Mintalah fatwa kepada hati anda. Meskipun orang lain telah memberikan fatwa kepada anda, hanya Allah tempat memohon pertolongan kepadanya lah kita semua bertawakal. Jadi sekian mukaddimah yang dapat kita sentuh pada malam ini. Insya-Allah kita akan masuk pada bab yang seterusnya orang-orang munafik di dalam al-Quranul Karim. Apa yang baik itu daripada Allah segala kelemahan kekurangan terkasar bahasa daripada kelemahan di saya sendiri. Moga apa yang kita sentuh pada malam ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفيخس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصحر والحمد لله رب العالمين